За фунт заліза – копійку. За фунт чавуну – пів копійки. І копійку за три фунти жерсті. Якось мама взяла мене за рукою, повела заводську бондарну майстерню, де я почав працювати учнем. Пантелій Плигунов, цеховий бригадир, платив мені щодня п'ять копійок. А я за це збирав цвяшки по цеху. Потім кваліфікація моя підвищилася. Я почав заовтарювати діжки для бікарбонату, тобто вбивати цвяхи в маленькі обручі над дном і вгорі діжок, з внутрішнього боку ободу, і вбивати кільця в дно цих діжок. Ще в сьомій роті, де татусь був сільським писарем, я, коли паси з селянськими хлопчиками і дівчатками теляти корів, крім Ігор у крим'яшки, Навчився грати пальцями на губах. Це робиться так. Великим пальцем, повернутим і загнутим вниз, впираєш у підборіддя, під нижньою губою, але не сильно, і витягуєш рештою зімкнутих пальців долоню, охопивши великий палець лівої руки правою рукою. А потім починаєш швидко крутити вгору і вниз долоню правої руки. Коли крутиш долоною і при цьому мукаєш, то мукання перетворюється на безперервне «бі-бі-бі», або «мі-мі-мі», або ж «ма-ма-ма». Ну, словом, як хочеш. Я знав багато мотивів, вальсів, маршів, пісень, і Пантелій Плигунов примушував мене грати для робітників на губах. Я сідав, заклавши ногу за ногу, сідав на діжечку, і майже цілий день грав робітникам на губах. А вони від цього краще працювали. Я ж інколи одержував гривеник на цукерки. Мені дуже подобалось працювати на бундарці. А грати марші набридло, бо від них у мене боліли губи і німіли руки. Всі робітники були веселі, співучі. Вони ходять навколо діжок на верстатах, забивають обручі гвіздочки і все, співають, сміються і співають. Он пагорніце по похажуваєт, балалайечку налаживає. А рум'яний і красивий панько-плегунов, наш цеховий бригадир, тільки походжав своєю тихою походкою по цеху і привітливо та радісно всім посміхався. Він був ласкавою людиною, задушевний, щирий і поетичний. Ніколи ні на кого не кричав і не бив, і робота навколо кипіла, вся в піснях і сонці. Може, і бували в нього конфлікти з робітниками, але я не пам'ятаю цього. Моя дитяча уява була сповненою піснями і райдугою праці. Я всім серцем віддавався праці. Я дуже полюбив її, хотів бути як дорослі. Але я був малий, а дитячий труд заборонявся на заводі. І коли приходив інспектор праці... Панько Плегунов ховав мене у велику діжку, а коли інспектор залишав цех, я вилазив звідти і радісно поринав у дзвінкий і світлий світ праці. Але недовго тривала моя золота радість. Довелося мені покинути завод, бо малим не дозволялося працювати в цьому киптявому і гуркотливому гіганті. Часто мені снилася з залита райдужним сонячним промінням і піснями бондарка. Я плакав у вісні від журби, що не можу повернутися в цей чудовий і привабливий світ. А взимку ми виїхали в село Переїзна, де татко став учителем. Я вже красиво писав на п'ятірки і розв'язував без помилок задачі на всі чотири дії. Множую тризначні і навіть чотиризначні числа. Зима, яскрава, пухнаста, місячна зима в селі. Я вибіг за ворота, а до мене підійшли дві гарненькі дівчинки. Одна в шубці з хутряним комірцем, смугляла, чорноока і ласкава. Місяць над нами, срібно сміється, а ми дивимося одне на одного. Це смуглява дівча і я. І мені солодко. Солодко і приємно дивитися на неї. Серце моє тремтливо і співучо стискується. І я, як срібна, радісна пташка, личу. лечу в чорній і повній зірок моря її очей. У мене не було гудзиків на пальті. І дівчинка витягла голку своєї шубки і сколола мені пальто, щоб я не застудився. Коли вона до мене доторкалася, я весь завмирав від солодкого і страшного захоплення. Мені хотілося, щоб вона ніколи не відпускала своїх рук від мене. Ще в мене не було носової хусточки, і вона мені подарувала свою, таку духмяну і чистеньку. Потім ми втрьох грали у фанти зав'язуючи ріжки на хустинці. Тільки коли я цілував цю дівчинку, то ніяк не міг потрапити їй в губи, а все тикався носом в її запашний і ласкавий комірець. Потім ця дівчинка почала у нас вчитись. Її привела до нас її мама, повна струнка, смаглява, красива. Вона була сліпа. Та по її очах цього не було видно. Вона дивилася на нас своїми темними, безодними, іначе бачила все навколо. Та вона нічого не бачила. У неї в очах була темна вода. Я дуже любив її дочку. От тільки мені не подобалось, що вона афішує нашу любов. Від цього вона зробилась мені противною. Взагалі, мені всі дівчиська були тоді противні. Я навіть дивувався, як я міг, закохатися в цю смуглянку. Але дивно, дівчиська були мені противні, а я в кожному селі закохувався у котрусь з них. Є вони в мене. Одного разу ми різдвували, тобто ходили з зіркою, співали у селянських хатах, а за це нам давали цукерки або гроші. Ми зайшли до однієї хати, дуже бідної хати, і нам відчинили двері дівчинка, а з таким гарним лицем, що в мене захолола душа від раптового щастя. Я в неї закохався. Закохався, як блискавиця. Більше я ніколи не бачив цієї дівчинки, бо ми знову поїхали в третю роту. Всі любові мої в різних селах ніколи не закінчувались. І не росли разом із мною, бо ми переїжджали з села до села. Ось. Звановка. Я у церкві. І закоханий у дочку деякона. Вона співає у церковному хорі. І коли проходить повз мене, як блідий і скромний ангел опускає вії, і вся червоніє. А мені так таємниче.